Beraz, eh, akal arreko, eh, lagunekin, eh, hitz egiten jarraituko dugu, datozen eh, minutoetan horretarako, ba, hinko, manterola dugu, akal harre kulturelkarteko kidea, kaixo, hinko, eh, zer moduz? Kaixo, zondo, bai. Beraz, bueno, ba, aipatuko dugu, azte honetan bertan, hau da, ba, azte azken honetan, eskeneko zuten tantza, emanaldia, Lehen eketa bein, eta horretaz gain baita ere aipatuko dugu, antxeude erratean aipatu izan dugu, aurretik, eh, aurtengo eh, ateraldia, eh, Pragako, eh, bueno, ba bidaia, eh, baita ere nola pasaden aipatuko dugu. Lehen eketa bein, azte asken eh, ondako eman aldia, eh, bueno, zer proposatzen duzue. Eh? Ba, izango da urte oso bateko lana. Ez bakarrik eh, eldu dantza taldearen zako, baizik gazte taldearen ere, bai. Lehen esan duzun bezala, hakelarreko talde, talde bat pragara hon da. Eta gure ikuskizun hori zen da pixkat uh, bukaera edo bukaera bat ematea proiektu honi. Uh, ikuskizun uh, horrekin, uno proposatuko ditugun pragan egin ditugun dantzak. Uh, noski bai ez pixkat uh, luzeagoak zenan denbora, uh, programa denbora batekin uh, ukituak ginen eta ondotik izanen dira baita ere, bai ba gurekin etorri ezin izan direnak, baina eta lehan direnak, eta horpizkanak bitan eustez hor, kalkulenera bera hogeita mar, berrogei bat dantzarira da izten gara erreski mm -hmm. musikariak kontatuz Zango dugu, bazteazken ba, ondan, gabiko bederatziretan, enda iako ondartzen, soko buruko plazan izanen e, zaretela, eta, bueno, ba, pixka bat, e, gutxi gora bera, e, ikusgarri honetan, edo eman aldi honetan baita ere, jantziei dago kionez, berrizitasunen bat, e, badago, edo oiko e, jantziak dira. E, beti baita, gure, gure dantzaiteko moldeetan, izan dugu beti uh, de, jantzi desberdinak uh, ukatea. Ez gelditzea jantzi berdinarekin, edo jantzi mota berdinarekin, baina uh, entxiatzea uh, ateratzeak uh, dantzari lotuak diren jantziak. Adibidez, ba, bizkaitar dantzetan, bizkaitarrez gehiago jantziak izango gara, uh, ortsagabiako dantzentzako, ortsagabiako jantziekin eginen dugu, baina hala ere egiten dugu, baina nolan, hobeto izan da, Uh, jantzipia bat alatu garritugunez, taian aldaketa asko hitugunez, ma delako moldaketa bat egin dugu noski, baietza, jatorrizko uh, uh, jantzia uh, ez hautsiz, noski. Mm -hmm. Oso ongi. hori azte askan ondako emanaldiari dagokinaz gogoratuko dugu, hor soko buruko plazan izanen dela gabeko bederatzetatik aurrera, eta hau ez dela emanaldi bat turstei zuzendua bakarrik, eh, e, bertako e, bueno, bizilagunentzako ere bai eh, izanen da, eta asko alde ondako bueno, bizilagun guzti iregita dagoen emanaldi bat da. Bai, noski, egia da ikus aten dugunean Basoko buruko plazan egiten dugula ondartzan, jate eta eh eta ostatuen onparean. Bai, egia da hira batean pentsatzen da ldugula, bai zerbait turistentzako izanen dela. Orduan, ba, bai eta ez, bai seren ba, turistak pasatzen dira, gelditzen dira, begiratzen dute. Zenbat aldiz ikuski honetan, hasi gara ba 30 pertsonarekin publikoan eta bukatu ba, ia, da 1360 graduko publiko batekin inguruan. Uh, zen jendea begiratzen, gelitzen da, eta gainera e, gauarekin gaua iristen denez, beltzarekin eta delako arkijoko batek, natural batekin Ba beste, uh, beste ukitu bat ematen dio ikuskizunari eta, eta, eta esan dozun bezala ez da bakarrik turistei zuzen duta baizik eta Euskal Dantza maite duten jende guztiari izaten alda batzuentzako eh, haien aurrak edo haien senideak edo familikoak ikusteko baina nere bai, eh, Dantza hasi nahi entzako edo ezakitenek, ezakitenek eh, zer den Euskal Dantza edo eh, edo aspalitik eh, ikusi gabeko ikuskizun baten eh, publiko batentzako egina eh, den eh, ikuskizun bat Do daerik e, gabe e, eta orain, e, bueno, ba, prako e, esperientziari buruz. Eitzein bardo goz, ermo duz, nola pasazen e, ateraldia? Ba, Ezin baino beto. Egia da, guretzako egiten zituela, ja, bostur, bostur, bostur, e, bai, lehengurtan egin genuen, barkatu, zer nahi esaten, lehengurtan joan ginen e, kampanera, Franzia aldean, e, berdin, e, e, parezki, e, bike, parezki eta esun bat Gure azken bidai handia izan zen Argentina duela jap bost urte Horroan benetan olako ik, beste proiektu bat egitean Nun benetan entxeatu dugun talde oso bat montatzea Taldearekin uh, diru abiltzea juteko uh, nun baitera Eta ere gehiago uh, folklore jaialde internazional batean Nun ikusi alde izan ditugun beste herrialde batzuk uh, dantzatzen Beste dantza batzuk ikus, uh, beste jantzi batzuk ere bai uh, Poz bat izan da, eta ez bakarrik uh, kultural eta dantzari bezala behizik, eta ere bai pertsona bezala, bisitatzea toki oso edar praga bezala. Zer eskene zen, uten, nola izan zen mafestibala bera? Mafestibala bera e, antoratu da, da irulao egunetan, iru egune e, bat eza zuen, ez idei bat dukaneza zuen, ez zen atoki nagusi bat ikuskizun nun, talde guztiak pasatzen diren eta ast, ikuskiz, dantzak hasten dira gian, arratx, e, amaikako izuko amaiketan eta bukatzen da gaueko am, amar amaikak aldera ez baina iztronpatzen eta taldeak pasatzen diren, bat bestearen altzetik benetan e, ogei minutuz horren eskaini ditugu bi ogei minutuko ikuskizun e, ikuskizun txo e, nuen entxeatu talde guztiak pasatzen eta ere bai zazpi provintziak pasatzen gurealetik... Um, Talde guztiak batzuentzako lehen ikuskizun, kanpoko edo ikuskizun batentzako zelako, gazteenak ama iru urte zituen, eta gero izultzen zen ama lau, ama bost, ama sei urtera bat gehien entzako, oruan, esperientzia oso desberdina da. Hemen dantzatzen duzu nekiko, izan ditu, izan dugu ere bai, santza uh, ere bai, uh, edo kasualitatea, ez dakigu nola deitu behar den, ba, e, moment, dantzatzen dugu momentuan telebista txekiarrak uh, zuzeneko bat egitea, orrun segur, txer, dugu harpatzea er, etala ere jendeari irakustea zer zer pasa den uh, zuzeneanango televistan, ba euskaldun den euskaldun taldea, hor ba, pasadea, eta bukatu dugu Azken eguna alde batetik desfile batekin, ordu bateko desfile apragako um, errial, errian zehar Eta bukatu dugu, simpleki, ba, e, afari batekin, afari oso herrikoi batekin Ide, Ia esangoen nuke sarrotegi moduan bukatu, bukatu dugu Nun benetan jendeak dantza, kantatuz eta Festa eginduen. Bai, duda ere gabe, esperentzako sala experiencia interesgarria, positiboa e, egiten duzutena, eta beste, eh, bueno, kasu honetan txikia baina baita ere beste herrialde batzuetako, bueno, hoien dantzariekin baita ere eta jenderarekin egoteko aukera e, izan duzue. Bain, proiektua amaituta, hm, mm, etorkizunari begira, aurrera begira ikusten duzue, Akelarre Dantza Taldetik aukerak ikusten dituzue horrako beste proiektu bat antolatzeko. Eee, bueno, pizkau eta aurrera go? Eee, nik ikusten dut, pertsonalki taldeak maite dituela olako proiektuak, eta edo zein taldeak maite ditu olako proiektuak montatzea. E, zeren elkartzen du jendea, e, balio digu ere bai beste modu batean ikustea jendea, ziren askotan ikusten gara e, ba, dantza rentzako, edo, edo e, gozak ikasteko, baina ez gara hainbeste joten elkarrekin. Ja. Festa egitera eta ondo pasatzera simpleki, denon artean Hor benetan joan gara Ia kuadria bat ezala eta, eta benetan itzuli gara kuadria bat ezala uh, e, Emozio txiki batekin egia da Zeren uh, juten gara esanez ba, bueno, ondo pasako gara eta itzultzen gara esanez Ah, jabukatu da, ba, ez gara beste nun baitera juten Eta esan duzun bezala, hor ba, beste talde batzuk uh, Zagutuali izan ditugu Eta gian, ba, simpleki, guk haien guk eman ditugu Go, go kontaktu bat, eta igual, ba, zeratik ez beste nunbait erajun, momentu bat, eta hor farsi gaten gau de, nun esaten, esaten ari garen, eta zeratik ez dugu egiten, ba, ezakigun horagoa zen, baina badakigu agian, bi urtean buruan, hurrengo urtean pixkat zaia izango litzateken nire ustez, baina bi urtean buruan, bagoaz, nunbait erajun dugu, ezakigua indik nun, baina hongo gara nunbait erajun. ikusiko dugu demorak zer esaten digun. Bosongi, guzti horrekin gelditzen gara, inko esker mila benetan bagurean izatagatik. Mil esker. Mila esker zuri.